Eusko jaurlaritzako lendakaritzak, bake eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiaren eta prospekzio soziologikoaren gabineteak ikerketa bat burutu du, ondarribiko alardearen inguruan, eh? e, azterlan bat eh, du eta horren balorazioa eh, igorri dute, edabideetara, bai ondarri EH Bilduk, eta baita eh, ondarri biako jezkibel kompainiak eh, ere. Datu esanguratuak, euneko irurogeita amabia, ondarri bitaren euneko amabia, agertu baita alardearen gaia, konpontzeko prest guztia. Eh, aztertuko dugu telefonoren beste aldean baitugu maite San Miguel eta bera EH bilduko ordezkaria da. Kaixo maite. Kaixo Beraz bueno, aipatu bestzala eusko jarlaritzak ikerketa bat egin du eta hondarridiako herritarrek alarderen gainan dauzkaten e, jarrerak aztertu ditu eta besteak beste, E dena da herritarren 1632, ba gaur egun bizi den e, gatazkau konpontzeko prest badagoela. Bueno, bai, bai. Bueno, hasteko esango dute ba bostasun eta itzargoren ondiz ditugu, ba, inkesta onen emetsak agerian eh, jartzen bait dituste ba Jaizkibel eta EH Bildukoek ba somatzen genuen atazera zen herritarren gehiengoa akorde baten daldekoa zegoela. Eta dagoela, bale. Eguneko iurrogeita mabi hori e, aipatzen duzuenean e, kontuan hartu berdu ere e, erdiak lardetra ezen parte hartu duela, e, erdiak. Eguneko iurrogeita mabi horren erdiak. Eta bestetik bukereak zumbaratu nahi dugu gaur egungo garapenak bakarrik gogo betetzen du edo satisfazio amaziak. Eta bueno, e, baita e, bilduk bezala, ba, nabar mendu nahi duena da, ondarri beharren hori, eguneko hilo eta mabila gaur egun ogo eta gainditzeko irtenbide berriak bilatzearen alde dagoela. Mm -hmm. Eta e, gerereaz, bimarratu nahi konuke e, beste datuek esaten digutela egin Ondarri beharren iritzia bipuntutan laburbilda itekela. E, alde batetik, biztelde geienak alerde tradizional bakar baten alde daugela, eguneko berrogeita magia izanik, eta bestetik biztelde geienek egungo egoera gainditzen duen akordio bat nahi dute, eta honek e, suposatzen du eguneko berrogeita inua. Eta nahiz eta e, jarrera kontra esankorrak izan jarrera guztiz herrealak dira, Orduan bijarre eh, da eh, hauen arteko sintesi eraikiitzaile edo eraikititzaen bat bilatu behar da eta eh, hemen gure ustez eh, elkarrizketaren bidea erangi behar dela. Mm. Bai. E, aipatu duzu maite elkarrizketa, eta bai. joan den urtean, ba, irunen ezain beste, baina bereziki ondarribian, beste giro bat somatu zen, iraila estapen berezikia e. buztu bukaera horretan, bazirudielako zer baite aldaketaren bat bazetorrela, azkenean e, bere horretan gelditu zen, eseresean alegia, balduzu bai. aurtengo berririk. Ba ez e, nik ez daukat e, berririk, ez daukat. Nik e, espero dut, e, bueno, ba alkatearen edo zera udal gobernuaren jarrera aldatzea, datu hauek e, ikusita, baina ez dakit, e, ni ez naiz bat e, zera baikorra zentsu honetan. E, Zerbeti gure alkatea ere binduena izan da, ba, ostrukaren egitea. Eh, eh, beti tratatu gaitu bigarren baiako herritarrak izango bagina bezala eh, eh, Jaizki jaizkibelkideok izan ditugu en berdinetan gero baita zimerratu nahiko nuke gure udaletxean ez dago berdintasun teknikariarik eh, eta gero emakunde aldetik bidalitako ofisak non egiten den bakalean e, zera e, propaganda, ba, zera e, berdintasunaren alde eta bar, ba, gure herrira ez dira iritsi, ez, ez dira ikusi inondik inola. Eta gu badakigu emakundek bidali zion e, ondarribiko udaletzeari, zera e, bidalizizkion afixa horiek, kartel horiek, bai berdintasun asustatzeko, ba, e, kalet ez berdinetan. Eta gero ere, e, badugu zuzmoa, liru laguntzak ere behantzen direla, eusko jorda ditzatik, e, eta bueno, hori e, atze bilduren barruan aztertzen ari da, mm -hmm. berze zertan enplegatutun enplegatutuzten diru laguntza biek, baina bueno, hori, hori horendikan aztertzen ari da, ez zuzmoa da, vale? Bai, bai... alkatea bera, bazti e, margatuko nuke berak egiten duen papera, iaren sortzean eta iaren sortzearen bezperan, berak bain mentzen baitu, e, kalen aguzian jenden mordoa besperatik pilatzea. Eta e, ondorioa, plastiko beltzena, irainena eta barrena. Bai, eta bain bera, e, zera, errikoagintea den aldetik, ba hori zaietzi behar zuen. Eta ez du ezer egiten, ez du ezer egiten agian orain boto agora botoak beraz eh bueno BNVJ gelditu da, sea estankatua. Agian orain ba, bere jar aldatuko du eta aleginduko da gatazka konpontzen baina nik mire salantzak ditut, eh. E, Salantza italagarria e ditut, bai. E bildu bezela azterketa hau eskuratu ostean alegindu zarete alkatearekin hitz egiten? Ez, Ez. Ez. ez. Ez, ez dugu itzegin orain dikalkatarekin, eh, gaion ninguruan. Mm -hmm. Guk eh, bon, antxeterratitik, eh, gauzakarri? Bakarrik hori luzatu diogu, eta eskatzen diogu alkateari, ba lanean azteko, len bailen, eh, gure laguntza guztia izango duela, eta eskaintzen diogula, eh, eta zaiakera eh, zintzoa izan da dira. Ja. Vale? Ba... Horixe. Maite, hemendik esan behar dut eh alkatearekin, aitorkerejetarekin mintzatzeko aleginetan gabiltzala hemen antxeta irratian ere, mm -hmm. goiz osoan zehar eta espero dugu eh zinez nahiko nukelako gai honen inguruan ere baberarekin e, mintzatu. Maite, mm -hmm. San Miguel, millesker, e, gurekin eh telefonoan e, izateagatik, oraindik vale. ere, ba, falta da. Ba, gero ere ja e, bukatzeko azpimarratu nahiko nuke, ba e, alarde publikoaren alde horrekatzen dugula ere bai, ze horrein erabat pribaz pizatuta daugela, herriko jaia, eta, bueno, ea, ba, etorkizunari begira lortzen dugun, noiz baitz. <hazik> Ungida, ba, eskaera hortxe emaite maite, esker eta beste bat arte. Bale, ba, zuei, mi esker zuei, venga, gero arte.